vella Montserrat, desperta el barri a cops d'escombra tot castant. Les primeres cancianes sobre el feixugues per tallar. Darrere el vidre enterrat, el que patés segur que no era pa. dia, radio Jens. Avui la veu a jo, al Pol Casanovas, dos dels millors alumnes de Cicè, estem aquí per explicar-vos les novetats a l'escola primavera. Ten raó, Pol. Després de tants dies de pont, no se'n recordeu d'estar tantes hores a l'escola i menys nosaltres que estem una mica cansats amb les competències bàsiques de Cicè. No en parlis, no en parlis, que ja les havia oblidat. Millor serà que comencem parlant del temps que fa avui. Avui, quan venia a l'escola, he vist que hi ha molts núvols i sembla que plourà i que bufa el vent molt fort i fa bastant fred. A més, per dinar toquen coses molt bones. Puff, en sèrio? Molt bones? Pizza de primer i alat de postre? No, de primer tenim arròs amb sofreguit de tomàquet, de segon trita de cardassó amb i de postre... Para, para, no m'ho diguis, que l'endevino, fruita el temps? Molt bé, tot i que m'era gaire difícil. Moltes gràcies, Merea. Crec que ja ha quedat clar el que dinarem avui. Ara us direm quines són les persones que faran anys aquesta setmana, del dia 11 al 17 de desembre. La Lucía Frutos, de 6A, el Pablo Torres, de 4A, la Cristina Vico, de 4B i la Lluçant Zou, de 3A. Per molts anys, i no us oblideu de portar-nos un tres de pastís. Veniu a buscar-nos, que estem al fons de la derecha. Que i la cançó, especialment dedicada per vosaltres. <fixi> Noche de paz, noche de amor. Ai, perdó, que m'he despistat. La secció de música està a punt de començar. Aquesta setmana sentirem la, la cançó de Basélia titulada Silent Night, en versió de jazz. Des de l'any 1818 en què es va composar aquest tema, ha sigut versionat i cantat per moltíssimes generacions cada Nadal. Confiem que us hagi agradat i recordeu que qui canta els seus mals s'espanta. Molt bé, Pol, doncs, fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat i que algú Gou ho ha dit molt. Ara tornem a classe, que ja ens estan esperant per preparar la cançó de Nadal. I no podem, i no podem començar sense les dues estrelles. Fins dimecres... Adeu, companys, i recordeu, si sí, vols escoltar sa, música de primera, escolteu Ràdio Primavera. Ah.